Normaltasunik ez. Terrazak eta ostatuak erdixka zabalik, baina 15 lagun arteko taldeak biltzea posible baldin bada ere, jendeak oraino kutsatzeko duen erreparoa dela eta, talde txipietan eta emeki emeki animatzen hasiak dira gehien bat ostatuetan kontsumitzera. Badira pare bat aste, terrazak zabali direla, baina bezero anitz dira deseskalatzearen bigarren fasera itxar on dutenak astebuntan konfinamendu ondoko lehen kafea edo gara arno hartzeko. Lendea biziko aldia da. Bai. <laughs> dena zikoa. Pentsatu beharra dago. Etarrazak ireki dituzten momentuan beretik hasi terraza. Ez, ez, ez, ez. Ez, egun batzuk pasata edo ja jaitzen entzan. Ez, momentu xez bakarrik behitu. Orain gaude. Ez, orain ez. Ez, batez ere ni aizpekin eta, baino lagunekin oraindik, ba berarekin gaur ta rengo eguna. Bai. Ego Euskal Herrian ostatu guztien uneko 45ak baino ez du lehen fasean terraza kitekitzeko aukera probestu eta aste honetan barreneko mainen erdia ere zerbitzatzen hasi gehienek goiz eguerdi ala iluntzean soiliek zabaltzea deliberatu dute, beraz ostatuak erdiska eta martxa erdian lan partzialean ziren langile batzuk ere berreskuratu bituzte eta negozioa osatu nahian konfinamenduan lemixiko aldiz Echecekoa banaketarekin hasi ziren ostatu zen baitzuk formula horri jarraipena Ematen diote, hainara agirrezarobe irungo altzola tabernako nausia. Adideaz guk egin dugu pintxopotea potea take away. Etxera amateko, amasei pintxo, ardo botila batekin eta bakoitzak bere etxean edo bere terrazan jateko. <laughs> Langile guztiak erten euki ditugu, oain berriz hartu ditugu guztiak lanaliaren aliaren erdian. Fizkanaka fizkanaka goa, zaber zer gertatzen den eta e, aproveitzatu dugu bigarren fasea. E barruko tabernei bai, bueno, maiak e, eukitzeko. Eta, bueno, barruan mai gutxi ditugoa, baino beintzat hiru dira. Ta euralitza erragiten badu, horrela ere taberna irekita dalkagu. Hirunen bereziki bisitari Nafarren falta sumatzen but egunotan, oraindik ere provintzien artean mugitzeko 3. fasera itsorron beharko delarik, herri turistikoetan aldiz, hustailaren lehenean atzerriko turismoa noiz aktibatuko den, zain dira.